Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Peter Edelberg, studielektor i historie og PhD ved Saxe Instituttet på Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Hej Peter, og velkommen til. Hej Markus. Nå, Peter, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Pride. Ja. Og øhm, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hva hvad er Pride? Ja, hvad er Pride? Øhm, jamen, Pride er jo det, som folk kender som Pride-paraden. Ja, øh, som øh, en gang om året i Danmark, typisk i august. Øh, I nogle andre lande er det mere juni, juli. Øh, som går igennem øh, København og, og andre byer. Øh, og som er et optog for LGBT-miljøet. Øh, miljøet Altså sådan ikke-heteroseksuelle og transkønnede kønsminoriteter, seksuelle minoriteter, som har en stor parade hvert år, hvor de viser, hvem de er og øh, holder en fest og... Øh, og, og, og viser, skal vi sige, at de ikke vil sig. Jamen, kan du så kort opsummere Prides historie? Ja, fordi det er jo en, faktisk en lang historie. Ja. Øhm, folk har nok mest lagt mærke til den her de senere år, fordi den er blevet kæmpestor. Ja. Der er flere tusinde mennesker, der flokkes i gaderne, når der er Pride i, i København. Øhm, men det starter helt tilbage i uh, 1970 i uh, New York, fordi året fra inden har der været nogle optøjer, hvor politiet har forsøgt at rydde en homobar øh, på Christopher Street i New York City. Og det var sådan set ikke øh, ualmindeligt, det var noget, politiet gjorde. De gik ind og slog lidt på dem, der sad derinde, og oh. tog dem med på stationen og arresterede dem og fandt et eller andet at tiltale dem for. Ikke? For ligesom at holde de der homo'er og transer lidt nede. Men det, der var specielt ved den aften der i 1969, øh, det var i slutningen af juni, det var, at folk ikke ville finde sig i det. Og de begyndte at gøre modstand, de begyndte at kaste med sten, de, de nægtede at blive arresteret, og det endte med, at der var tre netter i træk, hvor at der var ballade i gaderne og gadekamp med politiet fra ja, det, vi i dag kalder LGBT-personer, bøsser, øh, lesbiske, øh, transkønnede, kønsdiverse, folk med et andet kønsudtryk, folk med en anden øh, seksualitet end den normative. Ja. Øhm, og næste år så besluttede miljøet der i New York at de sagde, jamen vi skal have en stor parade, hvor vi mindes det, der skete sidste år. For det var simpelthen så vigtigt, at det vi gjorde der. Vi viste, at vi ikke ville, vi ville ikke finde os i at blive undertrykt, og vi vil heller ikke finde os i at blive skjult og, og ikke turde øh, stå frem og fortælle, hvem vi er. Så vi ville have en kæmpe parade. Det gjorde de i 1970 i New York. Og det hørte man om i hele verden. Og det bøsse lesbiske miljø rundt omkring i, i, i den vestlige verden. Se, men sådan en skal vi da også have. Vi skal også have en parade. Mm -hmm. Fordi vi synes, at altså deres kamp er også vores kamp, deres sag er også vores sag. Så det gjorde man i København i 1971. Så det allerede helt der tilbage, går pridens historie faktisk. Og det er jo kun blevet større, eller hvad? Altså det, det, det, som du selv siger, der er så mange mennesker på gaden nu, i Pride. Den vokser bare, og nu er det også som altså heteroseksuelle, der støtter op om den her pride eller hvor det måske ind yeah. førhen i tiden, som du selv sagde, det var det, det homo-miljøet, der ligesom var dem, der gik imod politiet. Ja, yeah, og det har skal vi sige, det har ikke været i Danmark, og, og, og heller ikke typisk i andre lande, der har det ikke været voldelige optøjer siden altså den urbegivenheden der i 1969, øhm, så har man ikke rendt rundt og, og kastet med sten. Det har mere været, skal vi sige, en, en festlig parade, hvor man sagde, at vi, vi vil ikke leve i skabet, som homoseksuelle, eller uh, transkønnede eller kønsdiverse. Vi vil, um, vi vil være ude, vi vil være åbne, uh, og, og vi vil stå ved, hvem vi er. Um, og i uh, den første Pride i København i 1971, der var cirka 100 mennesker, der gik op og ned af strøget. Og ja. så gik hen og havde en fest på, på et, et homodesko i København. Og jeg tror at sidste, eller her i år, anslår man, at der var ca. 30.000, der gik med i paraden, og der er ca. 250.000, der står altså og kigger på. Og på den måde, I også bakker op, det er også noget af det, der gør paraden så fantastisk, at der er så mange tilskuere, der ligesom klapper og, og deltager langs paraderuten. Og det er jo selvfølgelig en blanding af heteroseksuelle og homoseksuelle og og alle mulige andre øh, seksualiteter. Er det kun øh, homoseksuelle, der må deltage i selve paraden? Nej. Øh, det har altid været sådan, at alle var velkomne til at gå med. Øh, der har ikke været nogen... Der, vil sige, der, der er lidt forskel på dem, der går med i paraden, om man skal vi sige, er officielt deltager. Man har for eksempel sådan en, en vogn eller en blok, hvor man ligesom går med. Hvis man gør det, så skal man ligesom øh, forklare arrangørerne, hvordan man er en del af LGBT-miljøet og hvordan man vil bakke op om LGBT-miljøet. Der er ikke bare gratis adgang og, til, at lave, til at lave en kæmpe reklamekampagne for sig selv, som ikke har noget med lgbt at gøre. Ja. Men øh, det er jo sådan set en mindre del af paraden, dem, der ligesom de her blog. Ikke? Langt de fleste er jo bare ganske almindelige mennesker, der bare går med. Øh, som med deres familie, deres venner deres øh, kærester, deres elskere øhm, og, og der kan alle jo være med Hvor er så det store vendepunkt ved Pride ifølge dig? Jeg vil sige, at det største vendepunkt er i 1996 fordi op til da, der har Pride'en været forholdsvis en lille parade det har været øh, og lesbiske og der har, har gået i den her parade øhm, og det har været sådan et, et par hundrede mennesker Øhm, og, og det har nok mest skal vi sige, været bemærket af homoseksuelle selv og transkønnede selv at, at, at man overhovedet har haft den her parade øhm, I 1996 er der Europride i København Og det vil sige, at alle de europæiske parader Ligesom vælger en by og siger, jamen, så kan vi alle sammen rejse derover Og gøre den ekstra stor i år Og så skifter det sådan fra år til år Og det var så København for første gang i 1996 så gjorde man det, at i stedet for, at det ligesom blev arrangeret af nogle græsgrødsaktivister, så lavede man en professionel organisation, som ligesom skulle stå for at afholde det her ret store og komplicerede arrangement. Og lige siden har det så været øh, professionaliseret. Der har været en professionel organisation, øh, en uafhængig organisation, som har arrangeret de her parader lige siden. Og det har gjort, at det er blevet meget, meget større. Øh, det har været med til, ligesom, at der var nogle mennesker, der koncentrerede sig om ligesom, at udbygge det. Det er jo også blevet en en hele uges begivenhed mm. med øh, debatter, diskussioner, oplæg, fortællinger, øh, møde med politikere. Det er blevet meget større end bare en, øh, en parade, og det er også, sige, mere politisk på den måde, at man diskuterer politiske sager i hele ugen op til paraden, så det ikke kun er en fest, men også en måde at forbedre vilkårene for LGBT+. Personen. Så det, jeg hører, det er, at det store vendepunkt er altså, at det bliver sådan lidt professionaliseret yeah. altså det, i 1996? Yeah. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Pride? Jeg synes, at det vi ser lige nu rundt omkring i verden, det er, at det faktisk bliver sværere at være LGBT+, person i mange lande. At vi ser, at i Rusland øh, bliver det kriminelt overhovedet, og det de kalder at reklamere for den homoseksuelle livsstil. Altså man må slet ikke nævne homoseksualitet som noget positivt over for børn eller over for andre. I Uganda har vi set, at der er kommet øh, dødstraf for, øh, for mænd, der har sex med mænd. I USA ser vi, at transkønnet bliver forfulgt af politikerne. Man øh, forhindrer transkønnet i at få øh, behandling man forbyder, øh, at transkønne ligesom kan stille sig op og for læse højt for børn på skolebiblioteker, eller bare offentlige biblioteker, øh, som i rigtig mange lande bliver det sværere. Og der synes jeg, det er vigtigt ligesom, at vi vende tilbage til rødderne, vende tilbage til den her, den her parade, her at vi vil ikke skjule os, vi vil ikke gemme væk, hvem vi er, vi vil ikke finde os i at blive undertrykt, vi vil ikke finde os i at, øh, at blive gemt væk i skabet. Øh, det tror jeg er mere vigtigt nu, end det egentlig har været længe, når vi ser på den internationale situation. Ja, så det er altså præden er med til at vise, at, at, at, at den uge her, i hvert fald i Danmark også, at, at der stadig er en kamp at kæmpe. Ja. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Pride? Jeg synes, at du skal fokusere på, som det første, at der er mange forskellige mennesker med i den her parade. Det er ikke bare homoseksuelle eller bøsser og lesbiske. Det er også øh, biseksuelle. Det er også øh, folk, der er øh, til SM og bondage. Det er også mm. transkønnet. Det er non -binære. Det er kønsgeværelse. Øhm, det er folk, der, går, øh, der godt kan lide fetish. Øhm, øh, Læder og lak og kostymer, når de har sex. Eller, det er også bjørne. Bjørne? Øh, ja, bjørne. Der går bjørne med i paraden, ikke det? Nej, hvad er det? Det er typisk sådan lidt midalderne til ældre mænd med store, tykke maver og behovet, og stort skæg. Ja. Så nogle som folk må jo sige, Ej, altså, man skal jo være tynd og lækker og ung. Og så siger bjørnene, nej, man kan faktisk også være lidt midalderne og tyk og stort skæg og stadigvæk være dødlækker. Okay, ja. øhm, så de går også med i paraden. Så der er mange forskellige typer med i den her parade. Det er en meget divers parade, og det er jo en, en parade, der hylder diversitet. Og mangfoldighed og forskellighed. Og så også, skal vi sige... Ja, nej, så det var den første ting, ja. jeg synes, du skal have med. Ja, Og så synes jeg, at den anden ting er, at det jo ikke bare... Det er jo også, skal vi sige... Det er også sexet. Altså, det handler jo også om... Det, det startede meget som, skal vi sige, en parade for, for bøsser og lesbiske, Og det handlede jo om, skal vi sige, hvordan man har sex. Og hvem, man bliver forelsket i, og hvem, man gerne vil i seng med, ikke? Øhm. Og, og det er jo meget i, i det parade, der er meget nøjenhed i paraden der er meget, ja. der er meget øh, sexede øh, kostymer, der er meget sexede øh, jeg sige, outfits, og det er der også mange, der bliver provokeret over, og siger, det er for meget, ikke? Altså, hvorfor skal folk gå nøgne ned ad gaden, og, og det sender et dårligt signal om, om, om bøsser og lesbiske eller et eller andet. At, at det skal, ligesom skal være så sex, men det handler også om seks, og vi bliver nødt til at tale om seks, let's talk about sex. Ja. Um, fordi det er også det, paraden handler om, og det kan vi heller ikke gemme væk, hvis vi skal sikre, at LGBT-plus-personer skal have ordentligt i Så det var den anden ting, ja. jeg gerne synes, du skal huske at have med. Ja. Og så den tredje ting, så synes jeg, det er netop det, vi har snakket om i dag, at paraden har en lang historie. Det er ikke noget, der startede i forgårs, eller noget, der startede med LGBT-bevægelsen, eller noget, der startede i 1996. Det er noget, der går helt tilbage til 1960'erne og i Danmark 1900, starten af 1970'erne. Jamen, jeg har jo skrevet tre ting ned, så jeg har skrevet som det første, så skal jeg huske på, at Pride hylder altså diversiteten og forskelligheden. Det er vigtigt, at have med det i, i sin fremlæggelse. Så er det vigtigt også at have som nummer to ting, have med, at den kærlighed, den giver, i Pride Og det her med, at, at man kan også godt have et forskelligt slags tøj på og udfordre, mm. både på hvad der er sexet og hvad der ikke er sexet. Mm. Og den tredje, det er så selvfølgelig paradens historie, skal man selvfølgelig også have med. Mm. Jamen Peter, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Jeg tror egentlig, at det var sådan, der var alt muligt, man kunne snakke om, men det var det som hovedsagen i det, ikke? og ellers synes jeg, at man skal gå ind og læse den glemrende artikel, som jeg har skrevet ind i Lex, fordi der kan der stå meget mere, og så kan man også ligesom huske at få nogle detaljer med. Det er en rigtig god idé i hvert fald. Tak Peter, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Lexmer mig, der hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I som sagt gå ind på leks.dk, der er Danmarks nationaleksekond, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.